Andoni Bartzelonan daukagu, eta telefonoaren bestaldean baitare beraz e, zuri emango dizugu hitz Andoni Arratxaldeon. Kaixo, Arratxaldeon, eta lehenengo somartena da abarkatzeko. Zer joan denaztean deik abituzen jaten eta eta etzen jaten hartu, eh? Horretu hartu, eh? Bueno, bintzat e, gaur e, hartu dugu zu telefonoa denbora baino bainoelen, ordu nola bai konpentsatzen ari zera zure aurreko azteko akatsa. <laughs> Bueno, Okerrez dago e, gauza de dituzu gaurkoan kontatzeko Bartzelonan e, ba, ematen udaberria kaso pixkata aurreratzen ari da eta mugimendu sozialak ba, berpizten ari dira ere bai, ez? Bueno, hortan ari gara, hortan ari gara Baina pentsatu ez, bina uzan uzkan kontatzeko, baina pentsatu batetan zentratuko nintzena, eta urrengoa destera akutiko dut, urrengoa destia urrengoa urrengo akutiko dut. Ongi du ditzen zait eta dituzu, ha, ha, ha. proposatzen zenitun bi hoien artean, zein e, ze, eta zitzen gozu aurkoan? Ba, potent dena, eta zitzen gozu dut, e, bueno, datorren astean, badiru di, e, revuelta soziala, de revuelta soziala, barte hona azideitekena edo. <laughs> Este, da, uste dakitain beste da. uh, laineko horrelako zerbait ben baino gehiagotan entzun zaitu dala, exato. <laughs> eta ez da, indik pasa baino pasako da, itxintzotzu, itxintzotzu. <laughs> bueno, ba, gauza da, transportes metropolitanos de Barcelona, esk, bueno, TNB, da lanen metroa, autobusa, eta gestionatzen duen enpresa publikoa edo, ba, langilak eh, huelgana jartzen dira da. Eta huelga gania oso potentea, aztebeteko huelga, pero greva eta gainera justo koincideitzen du asteo aste e, berberean otroren astean eh ospatzen dela Barcelonaan munduko e, mobileen kongresurik importanteena edo mobile munduko ba, kongresurik importantea Wall, Mobile conference kongreso eta bueno eta gauzala piscatorela kontestoa hartzearren edo gauzala e, aurteen e, Ba, biletearen prezioa, prezioa edo ba, bi eurotara igo dutela, biletez eh, normala eh, zerakoa, amar, amar viajetakoa amar eurotara igo dute eta joan den urtean, hau da, eh, ardenduan, ba, zazpila logeita amar eurotan zer honetan, behar zila logeita, ma, boste da, izan da, izu errezko paloa zartu digutena eta destable Hortobran eh langile ex eh, firmaltasuketan ba konbenio kolektiboa ero ez eh, bete eta IPCaren igoera edo ez diete pagatu, eta ez diete dator urtean gaudan langilea bakoitzeko zazpire un bat euro edo. <hum> eta, bueno, esan behar da ere, rapxat kontestua jarteko, ba, temebeko langileek edo, ba, naiko histori sindikal edo, edo langile borroka histori polita daukatela, doela iru urte ere, autobuseroek, eh, kriston reba eta kriston... Eh, Ba, borrak eta ere banostean bi e, egunetako edo astean bi egunetako jaiaguna edo hortu Eta ze baten imposibilitzat edo joten zan. Eta, eta, bueno, eta zen behar deare, honen inguruan, ba, ez para bakarrik e, langileen edo, edo edo reba bat, baizik, eta elabiltzaliak edo usuarias edo, ere, ba, hau zuetako asambleen bitartez, eh? ara, osola gosen ez eta horrela ba, ba, greba laguntzela edo greban parte hartzea lehit bituan gaudena. Mm -hmm. Eta bueno, eta en verdad ha izuditu dan gauzengatikan, ba nahiko potentea izango da lamentendola eh e, bai, metroko go lankileak bai autobuseko lankileek eta baita Barselonalako auzoetako asamble, ba, o asambleek elokate elburua edo ba kongresua edo blokeak, sea. Hau da, e, Plaza Espainian, e, ospatzen den kongresuan, bueno, ba, Zaiatzea Plaza Espainia, ba, horrekon, ba, horrekon Plaza Katalunia izan zan betzen edo, ba, izatea, ba, mundugustia arajutea, ba, jakampatea, ba, asambleak egitea, eta bai alik eta ba, jende gehen horrelkartzea, ba, kongresuan, ba, alik eta zarata gehen montateko, eta alizan ezkero bentzat, ba, bloqueateko edo. Eta, bueno, eta izan da, ba, udaletzia eta laneko bildurtuta da dagola, gizon kanpaina mediatikoari dagiten duela xede inguru edo paperi dagunkari guztietan esanetz eta greba honek Barcelona, Barcelona tar husti egiten diela min eta horren daiteke izan eta ez dakiz era losekuantos eta bueno, eta tamen ikusi ko da pizka bat eh Juan den kursoko borroketatik kan eta geltean guzti horrengatikan parlamentoa gelditu genuen egun kan eta zer geldituan eta eta bueno ba neko zeita importantea herediz onaitozke era bai da ba, ba, ba, torreia bete utarako irekidea teken politikoa edo ba kokazeko kokatzeko edo abersinek irebatzen duen eta ber ez ba eh yes, Kambiak edo sortzean, ezrenako borgoak sortzean, eta, ber, honek nola jartzen gaituen, ba, urengo eta engertu dagoen juda berriako. Gainia, kontatzen e, duzun guzti horretan, ba, dago gauza bat oso interesgarria denan ikuste, dela, ba, komunikabideetan, e, e, garraio, garraio mundu horretan, e, garraio mundu horretako langi gain azgain, beste erabiltzaileak ere bain, nolabait, beste nari dutela, mugitzen ari direla hori ez dakit, osa benetan izugarria da Astu zeitzatea ere, gainera justa hau oso justa, horren pizutu hauten edo, burroka sozial guztiak konfluituko dutela, zeren aste azkenean osasun sektorekoek ekedo, manifestazio egin behar dute azte artean, usteret eh, eh te me he quedado grabado al pastel en la agenda de todo esto gustaría convocatoria asteartean ustedes y instituto tokoitaslek ere manifestazio dela asteazkenean e zera e, osasun sektoreak eta oskidalean eta huelga gu, e, dago. Eta sektore, borrokan dut, sektore guzti hauek ere, e, leude koordinatuta TMB-ko langileekin, balik eta, ba, zara eta gehien edo, zara erateko banako, etera. Eta honetan, hau zoetako asambleak, gehi e, erabintzariak, edo, e, e, atzean ba, ere balago... Lo, la fa da la federación de asociaciones de vecinos de Barcelona eta ainda rasco eta legitimitate política ondioka eta la fa ere e, greba zera alde dago eta eta deialdia egindu ba ariketa jende gehien gerturatu da, dago in plaza espanyola gunean eta eta ekintzetan parte hartu dezan osea ke oso minto ba, dauka eta gure esku dago eta san gure esku gure esku dagoela ba ariketa ba Ezen atoki politiko berriena edo irikitzea. Eta algeta salto kueltetiko importantena emanalizatea edo ikusiko mm -hmm. dugu. Katatu polizuela torren eztean. Ba. Baina, bueno, zendear da, jendearen ekomotibatuta da gola, osasko da dela prestatuta, eta bueno, a ber, ikusiko dugu, baina goza, gazi importante gaita eritzezke. Ero, ero e, e, galera hundiak erudik egienitzezke, zer enbezaletik bat erkanu ze dugu polizia ez tala, eta lakikilduko, eta, eta uste dugu, ba, minazko egintzak egunez, e, kongresoak gilituko barrenu, ba, uste dugu, ere, poliziak ba, zera, neko, kainasatuko edo eta, bueno, eta bizkat aldeototik ere, ba, aldeototik anede, preventibak, eta ba, bizkat usteko zer, nolaino, itxi gaitetzen, nolaino, ez, da, ba, baina, baina, bueno, baina, ikusuko, dugu, hartzea pasatzen da. Ba, kasoan doni, urrengo aztean, e, berriz daituko zaitu, zeren, bueno, yeah. e, gaurkoan e, bizkat, e, Prestakuntza hori eta nola, ze, ze nolako pinta duen guzti horrek kontatzen ari guzu, baina interesgarri izango dare bai jakitea zertan, eh, zertan izaten ari denez. Bai, bai, dutia, zue, e, lehenago le korrinatzen erantze, baliteke datorrenatzen ordu hauetan, ba, igual edozen manifestazitan egote, edozen ekin, ba, edozen izteratana egotea, ze datorrenateak oso, oso, oso, tait. oso mogitu gala mm. e, izango gala, maten dugu. No, akasos... Ja, azteko, azteleneanko, ez da lautorritan, gil, da, boke dada, ja, e, temedoko piketei eta laguntza mateko. Oseak, datorrenateak, aztelena aztelen gozitza lautorritan, <laughs> batzenako militante gehiago entzatzen. Ba, Acaso zuzenesko koneksio bat egiteko aukera emango ditu gusti honek. Perfecto, perfecto. Ba, Dani mi es beste min gurekin ba, egon izanagatik eta ba, eta orrengo eh? astera arte eta ta sorteazko Eskerakago oragor